Костиха подумала собі, що певно не буде сина намовляти, щоб любив жінку. «От розумна моя дитина, ти сто літ прожив за те слово, і я так кажу, що гроші – головна річ. За гроші дістанеш усього на світі, і можеш мати десять жінок, як захочеш. А мені на чорти стільки жінок», – каже Дмитро, як уже входили до хати. «Або я турок, чи що, одного не знаю, як вийду».